sachama cha mpira madaktari wa michezo ndio ambao kinasatisfy kwamba yule mtu kwamba is qualified to be there kwenye club kwanza hiyo ni ni na lapili, ni na la pili ni kwamba hawa ajiriwa kwenye technical bench kwamba team tunasema kwamba wale limekatana sema katabaja tukae pale pale hapo na nafasi madaktari mfanya nini ni kwamba kanile fomu ya usajili kwa sasa hivi kwenye is electronic registration mm. ni kwamba daktari wa timu na, na hii na nini ni kwamba kumetukua kesi za wa watu wanaanguka uwanjani vifanye think said duniani watu wanaanguka ni na fariki hapa kwetu eh, na mara mwisho alikuwa sijazaliwa si. maybe upasi ya mpira naona bilitikia si, si mm. sasa ya mm. eh, mm. eh, mm, lakini nini ni kwamba jukumu sasa nafiwa nani daktari elosaini bara bila form nikambole mchezaji wewe umemsema form fit mm. sasa mchezaji akianguka uachane na kwamba kilichosababisha ang anguke na pale uwanjani unjani mkitu ambacho kiliweza kuonekana kingeweza kuonekana na kikawa mapema prevented ni kwamba jukumu hilo mzigo uo unbeba platform make sure kwamba you have the details kwa so, sababu una sign ambacho at the end of the day kitakuja kitafumba usajili Club usajili clear ni kwamba anayekuwa anayebeba na, mzigo ule mkatibu mkuu club